16. На виїзді 181 загін золотих з'їхав з платного шосе і потрапив у типову глухомань. Там була заправка і Вафлгауз. І все. Найближче місто Латта за 12 миль. Через 5 миль після того, як вони проїхали повз Вафлгауз, місіс Сіксбі, що їхала попереду в головному фургоні, наказала Денні зупинитися біля ресторану, який виглядав так, наче збанкрутував ще тоді, коли Обама вперше став президентом. Навіть знак «Власник побудує під орендаря» був занедбаним. Сталевий ящик, який Денні з Луїсом винесли з челенджера, відкрили, і золотий загін узброївся. Семеро рубінових і опалових взяли по глоку 37-х, пістолету, який вони брали з собою в місії реквізиції. Тоні Фізале також вручили цей пістолет, і Денні вдоволено відзначив, як Тоні одразу ж пересмикнув затвор, щоб упевнитися, що патронник порожній. «Кобору було б непогано!» Сказав Тоні Не хочеться закладати його ззаду за пояс, як якийсь бандюга з МС-13 МС-13 – міжнародне злочинне угруповування, засноване іммігрантами із Сальвадору в Лос-Анджелесі в 1970-х Наразі просто сховай підсидіння, порадив Денні Місіс Сіксбі і Вайноні Брікс вручили позік Зауеру П-238 Достатньо компактному, щоб вмістився в сумочці коли Денні запропонував ствол Евансу, лікар підняв руки і на крок відступив. Том Джонс із опалових зігнувся над переносним арсеналом і дістав дві штурмових гвинтівки HK-37. «Якщо до цього, лікарю? Магази по 30 куль, вб'я корову крізь стіну хліва. Маємо ще кілька світлозвукових». Еванс похитав головою. «Я тут з примусу. Якщо плануєте вбити малого, я взагалі не знаю, для чого я тут здався». Ага, з озвалася Еліс Грін також з опалових. Це зустріли специфічним сміхом, нервовим, напруженим, трохи скаженим, який з'являється лише перед операцією, в якій передбачена стрілянина. Досить, перервала його місіс Сіксбі. Лікарю Еванса, є ймовірність, що ми можемо взяти хлопця живим. Дені, в тебе є на планшеті карта Дюпрея? Так, мам. «Отже, тепер ця операція під твоєю орудою». «Дуже добре. Ходіть сюди, люди. Ви також лікарю, не соромтеся». Вони зібралися навколо Денні Вільямса, варячись у спекоті при західної пори. Місіс Сікс біглянула на годинник, чверть по шостій. Десь за годину від потрібного місця, а може й більше. Трохи вибилися з графіка, але це прийнятно, зважаючи на швидкість, з якою все це організували. «Тут центр Дюпрея, все, що є» почав Денні Вільямс. «Просто одна головна вулиця. Півдороги вниз – управління шерифа округу, просто між міською радою і маркетом». «У якому значенні маркет?» Джош Готфрід з опалових. «У значенні крамниця», – відповіла Робін Лекс. «Щось схоже на старий, добре усе по п'ять», – сказав Тоні Фізале. «Я років десять прожив в Алабамі, переважно на службі у військовій поліції. Ці південні містечка – ніби машина часу на 50 років назад». Окрім Волмартів, вони здебільшого стоять. Досить триндіти, урвала його місіс Сіксбі і кивнула, щоб Денні продовжував. Нічого особливого, сказав Денні. Паркуємося тут, за місцевим кінотеатром, зараз він зачинений. Отримуємо підтвердження від джерела місіс Сіксбі, що ціль досі у відділку. Ми з Мішель прикинемося одруженою парочкою на відпочинку, під час якого їздимо маловідомими містечками американського півдня. Парочкою їбанутих, коротше кажучи кинув тоні, що викликало ще трохи того нервового сміху. «Ми пройдемося вулицею, роздивимося, що там і як!» «За ручку, як ті закохані пташечки!» Продовжила Мішель Робертсон, ухопивши долоню Денні та обдарувавши його скромною, але благоговійною усмішкою. «А може ваш місцевий усе перевірить?» запропонував Луїс Грант. «Може так безпечніше?» «Ми його не знаємо, його інформації не довіряємо», відповів Денні. «Крім того, він цивільний». Він глянув на місіс Сіксбі, яка кивнула, щоб продовжував. «Можливо, зайдемо в відділок запитати дорогу. А може й ні. Подивимося по ситуації. Нам потрібно лише дізнатися, скільки там приблизно людей і де вони перебувають. Тоді...» – він знизав плечима. «Нападаємо. І якщо буде стрілянина, у чому я сумніваюся, нейтралізуємо малого. Якщо ні – забираємо його. Менше безладу, якщо виглядатиме схоже на викрадення». Місіс Сіксбі дала Денні договорити, де їх чекатиме Челенджер, і зателефонувала Стекгаузові і запитала, які новини. «Щойно говорив з нашим другом Голістером», – повідав той. «Шериф репаркувався перед відділком десь 5 хвилин тому. Зараз, мабуть, знайомиться з нашим заблудлим хлопцем. Час рухатися». «Так», – вона відчула не такий уже й неприємний тиск шлунку та промежені. «Я зв'яжуся з тобою, коли все закінчиться», – «Зроби це, Джулія! Витягни нас із цього клятого бардаку!» Вона завершила дзвінок. 17. Шериф Джон Ешфорд повернувся в Дюпрей близько 6.20. За 1400 миль на північ напівпритомні діти викидали сигарети і сірники в кошики і наповнювали кінозал, де зіркою фільму цього вечора буде священник мегацеркви з Індіани з багатьма впливовими політичними друзями. Шериф зупинився одразу за дверима і роздивився велике головне приміщення відділку Тримаючи руки на товстих стегнах, відзначаючи, що тут зібрався весь персонал Окрім Роні Гібсон, яка проводила відпустку в таймшері її матері в Сент-Пітерсбергу І Тім Джеймісон тут Ну, будьте здорові, родичі гарбузові, привітався він Це ж не вечірка несподіванка, у мене ж не день народження, а це хто такий? Він указав на хлопця на невеликому дивані в кімнаті очікування. Люк скрутився в позу ембріона настільки, наскільки це було можливо. Ешфорд обернувся до Тага Фарадея, якого залишав тут за старшого. І суто, між іншим, хто його побив?» Замість відповіді Таг обернувся до Тіма і махнув рукою в жесті «Після тебе». «Його звати Люк Еліс, і його ніхто не побив», – відповів Тім. Він вискочив з товарняка і вгатився в семафор. Від того й синці. Що стосується пов'язки, то він каже, що його викрали і причепили йому до вуха пристрій стеження. Стверджує, що відрізав собі мочку вуха, щоб позбутися тієї штуки. «Складеним ножем», – доклалася Венді. «Його батьки мертві», – підхопив так. «Убиті. Ця частина історії – правда, я перевірив. За 3,9 земель у Міннесоті». «Але він каже, що місце, з якого він утік, у Мейні», – додав Білл Віклоу. Ешворд трохи помовчав, не відриваючи рук від стегон, переводячи погляд зі своїх працівників і нічного патрульного на хлопця на дивані. Розмова взагалі не потревожила Люка, він спав, як убитий. Зрештою шериф Джон поглянув на свою зібрану правоохоронну команду. «Я тепер починаю думати, що краще б лишився на вечерю з мамою». «Ой, їй не дуже добре?» – запитав Біл. Шериф Джон проігнорував це запитання. «Якщо ви всі тут травини понакурювалися, мені хтось може дати зв'язну історію?» «Сідайте», – запропонував Тім. «Я веду вас в курс, а тоді, думаю, ми подивимось оце». Він поклав флешку на диспетчерський стіл. «Потім вже вирішите, що робити». «А ще, напевне, захочете подзвонити в поліцію Мінеаполіса або в поліцію штату в Чарльстоні», – озвався Беркет. «Або і тим, і тим», – він смикнув головою в бік люка. «Хай думають, що з ним робити». сів. «З іншого боку, я радий, що приїхав. Ніби щось цікаве. Правду кажу?» «Навіть дуже», – підтвердила Венді. «Ну, добре». «Зазвичай тут мало цікавого відбувається. Якась перетрубація нам би не завадила». «У Мінеаполісі думають, що він своїх старих околошкав». «Судячи з газет, так», – відповів так, «Хоча вони в цьому дуже обережні. Пишуть, що він неповнолітній все таке. «Він страшенно розумний», – сказала Венді. «Але цілком приємний малий». «Угу». З тим, наскільки він приємний чи неприємний, нехай розбираються інші, але наразі мені цікаво, як ніколи Біле, досить вже бабратися з тим годинником, поки не зламав, а краще принеси кокколи з мого кабінету 18. Поки Тім переказував шерифові Ешворту історію, яку Люк розповів їм із Венді, поки загін золотих наближався до гардівельського виїзду з шосе Ай-95, де вони рушать до маленького містечка Дюпрей, Нік Вільгольм збирав дітей, які залишилися в кінозалі в невеличкій кімнаті відпочинку у задній половині. Іноді діти тримаються на диво-довго, Джордж Айлс тому наочний приклад, а іноді ламаються одразу – Саме це начебто трапилося з Айріс Стенгоуп. Те, що діти в задній половині називають відскоком, недовго тривала відстрочка головного болю після кіно, не сталося з нею після першого разу. Очі посоловіли, а нижня щелопа відвисла. Вона стояла під стіною, опустивши голову, а волосся спадало їй перед очима. Гелен підійшла та обійняла її, але Айріс цього наче й не помітила. «Що ви тут робите?» – запитала Донна. «Я хочу назад у свою кімнату. Я хочу спати. Я ненавиджу кіновечори». Голос її звучав жалібно, от от розплачеться. Але вона ще була присутня і при тямі. Те саме можна було більш-менш впевнено сказати і про Джимі і Гала. Вони здавалися напівпритомними, але не такими причмеленими, як Айріс. «Більше жодних фільмів!» – сказав Ейвері. – Ніколи. Його голос лунав у каліщі в голові гучніше, ніж будь-коли. І це само по собі доводило. Вони дійсно разом сильніші. – Сміливе передбачення, – висловився Нікі. – Особливо від такого малого гівнюка, як ти, Ейвестере. Гал і Джиммі всміхнулися на це, а Кеті навіть хихотнула. Лише Айріс здавалася зовсім втраченою, несвідомо чухаючи пах. Лена відволік телевізор, хоч там нічого й не показували. Каліша подумала, що він там, мабуть, роздивляється власне відображення. «У нас мало часу», – сказав Ейвері. «Скоро хтось із них прийде, щоб розвести нас по кімнатах». «Корін, напевно», – сказала Каліша. «Ага», – піддакнула Гелен. «Лиха відьма сходу». «І що будемо робити?», – спитав Джордж. Намить Ейвері наче розгубився, і Каліша злякалася. Тоді цей хлопчик, який усього кілька годин тому думав, що його життя скінчиться в резервуарі з водою, простягнув руки. «Беріться!» – звелів він. «Вставайте в коло!» Усі, крім Айріс, рушили вперед. Гелен Сімс узяла Айріс за плечі і посунула в нерівне коло, в яке всі стали. Лен жадібним поглядом через плече укинув телевізор, тоді зітхнув і витягнув руки. «А, нахуй, яка різниця?» «Правильно, нахуй!» – підтвердила Каліша. «Втрачати все одно нічого». Вона взяла Ленову праву долоню своєю лівицею, а ліву долоню Ніки правицею. А Різ приєдналася останньою. І одночасно з тим, як вона з'єдналася з, з Джиммі Калимом і Гелену Бабіч, її голова різко піднялася. «Де я? Що ми робимо? Кіно вже скінчилося? Тихенько!» – сказала Каліша. «Мені голова майже не болить!» «Добре, а тепер тихо!» Приєдналися й інші. «Тихо! Тихо! Ей, тихо. Тихо. Тихо. Тихо. тихо! Тихо! Тихо!» Кожне «тихо» звучало дедалі гучніше. Щось мінялося, щось заряджалося. «Важелі!» – подумала Каліша. «Є важелі! Ейвері!» Він кивнув їй з іншого боку кола. Це ще не сила, принаймні поки що, і вона знала, що фатальною помилкою було б повірити у це, але потенціал сили. Каліша подумала, що це наче дихати під час затища перед найбільшою літньою зливою. «Народ! – бойсько спитав Лен. – У мене голова прочистилася. Я не пам'ятаю, коли востаннє вона була такою ясною». Він поглянув на Калішу з виразом схожим на паніку. «Не відпускай мене, Ша!» «Усе добре!» – подумала вона йому. «Ти в безпеці!» Але це неправда. Ніхто з них не в безпеці. Каліша знала, що станеться далі, що мусить статись, і жахалася цього. Звісно, їй цього й хотілося. То було щось більше, ніж бажання. хіть. Вони – діти, що бавляться вибухівкою, і хоч це може й неправильно, але так приємно. Ейвері заговорив тихим чистим голосом. «Думайте! Думайте зі мною всі!» Він почав. Разом з цим з'явився сильний і чистий образ. Приєднався Нікі. Кеті, Джорджі, Гелен також. І Каліша з ними. Тоді всі решта. Вони співали в кінці фільмів, співали і тепер. «Думайте про бенгальський вогонь!» «Думайте про бенгальський вогонь! Думайте про бенгальський вогонь! Думайте про бенгальський вогонь!» З'явилися цятки, яскравіші, ніж будь-коли. Годіння гучніше, ніж будь-коли. Вогник, що розсипався блискітками. І раптом їх перестало бути одинадцятеро. Раптом їх стало двадцять восьмеро. «Запалювання!» – подумала Каліша. Вона вжахнулася. Вона торжествувала, вона освятилася. «О Боже!»